Beraz, Euskar Aventura 2018, laugarren ediziari buruz eitz egiten jarraituko dugu datozen minutoetan, ahorten 2006 eta 2006 jaiotako gazteak parte hartuko dute. Honetaz, hitz egiteko telefonoaren beste aldean, Txomin Malajan, Euskar Aventurako iparaldeko koordinatzailea dugu. Kaixo, Txomin, zer moduz? Ekberan, ongi eta Ongi, beraz, eipatzen dugu, bueno, Euskar Aventura, expedizio berri bat... E, izanen dugula, Utailen batetik hogeita hamaika bitartean ospatuko da baina aurretik eta bueno, eta horregatik baitaren mintzatzen gara e, zurekin esateko parte hartzeko bueno, ba izen emaite epea hemendik gutxina amatzen da, hain zuzen ere martsoaren iruan, Lehenek eta ben, bueno, ba, pixka bat, e, zu, zure lehenengo e, urtea da, Euskara Aventura Proiektuan? Bai, hori da, hori uh -huh. entxe chartu naiz uh, irailean, edazko espedizioan uh, duen parte hartzen ahal, hor duen pixkat uh, chartu naiz aurten uh, irailean uh, antolaketan, eta gero uh, ustaliko uh, edizioan ebe parte hartzeko uh, begiarek isan. Uh -huh. Oso hongi. E, laugarren edizioa izanen da aurten mono bueno, osagarrii e, krisirik engabe. pentsatzen dugu ba, ba, guztiz du nor, normaltasun osoz ez e, irakango dela lehennik eta behin aipatu dugu bueno, izen emaiteko parte hartzeko izen emaitepea irekita dagoela, E, bai. Ipar Euskal Herrian baitare, deialdi zabaldu duzote, hemengo e, Ipar Euskal Herretik bono, ba, parte hartzaileak, e, bertan aurtengo edizioan e, parte hartzeko ez da. Bai, hori da, hasi gira urtagilan urta hasi naiz uh, ikastetxe ezberdinetan be uh, itzordua kartzen, gazte eta erakaslekin, justu kia ipatzeko zerben eskolabentura eta hori aurkizteko. Eta pixka bat, uh, izen emaiteak Ipar Euskal Herrian hemen datzeko edizio ezberdinetan Iparraškoa lehretik gazte gutik partartu lutea ea orten entzatzen dugu ori pixkat aldatzea eta gauzak behitzea ikastetze ezberdinetan be entzatuz, bintzatzea, pixkat behialdi batzuk eginez, ikratian doen gira gero kirol taldeetan pishkat aipatza ere, gero gazte taldeetan ori entzatzen dugu aldatzea, ori hemendatzeko. Esango dugu, 2006-2006 eh? e, pergortean 2006, jaiotako ondago gehi, eh? gazte euskaldonek, euskal herrikoak eta baita ere diasporakoak eh? parte hartuko dutela. Hortengo bueno, ba, e, edizioan, e, izen emateko zer egin behar da, hor badaude modu esperdin batzuk, eh? alde guzo pixka bat azaldu, zein den prozedura? Bai, uh, orduan, izan emaita uh, egiteko, iziki resa da, duetengida eskoara bentularen uh, webgunean. Uh, izan emaita emaiten dugu eta hor agertuko da urri alde bat. Eta hor galik den dugu bigauza. Lehen gauza izan da bideotikibat presentatzeko, edakiteko gukun nort dugun parean gazte bezala. Piskal bideobat, izan daudena gutienik, uh, geienik barkatu minuta bat. Eta hor espikatzen dugu nort gideen, prestatzen gideen, non izel, melu gideen eta zendako nahi dugun eskoara bentuan partartu. Eta gedo pisoak gala egiten dugu uh, aurkezpen bat Or nui aurkezpen hori eta nahal edo e eginez uh, idatziz, edo testu, kampus, musika, Sorkuntza orbaitza sorkuntza uh, digital bat edo sorkuntza pisoat uh, artistikoa. Hirugai aiipatu ditugu uh, gure webgunean, Axi, uh, gizarte eta turismoa pipsiixoat ez eta natura ingurumenan. Eta horretan gazteek jo bat hoien irrititza emandar dute uh, nahi dutzen moduan hoiek ohiek duuta dena, eta gero guri gortzen dikute dulukki guk hoien lana hartzeko aztertzeko eta pixka bat uh, abentura denboran uh, egindako erabiltzeko. Hhm? Mm Beraz, eh, bueno, izango dugu, martxoaren irula arte, eh, izango duzuela aukera izan amateko, eta informazio guztia, eta baita eran, bueno, zuen kurrikulunak eta eh, aurkezpenak eh, bidaltzeko, ba, Eus, eh, webgunean egunean, eh, bidaltzea besterik ez dago. Hortxo, min ez dakit, zerbait aurreratu tutt dezakegu, ahortengo edizioa eri dago geonez, haipatu dugu zelaren batetik ogeita maikara, eh, bueno, ba, bitartean eh, iranen dela, baina zera horre ratu dezaka usernako zarkit, eh, ba, aventura edo ezpedizioa izango da ortengoa. Ortengoa, hor, egida finkatzen azken a, ekitaldiak, zer egiten duguntze hartzki. Uh, hor, ez dugu, zubela hor, haitzinetik eranen, justruki, zait, e, pixarat guretzat, da, orkesta, gaztelix, Uh, Erraetan duguna da artista ezberdinak ezberdinak ezberdinak ezberdinak ezberdinak ezberdinak Gero biztatuko dugu uh, eskolerko toki ezberdinak Nontok ezberdinak diterran ere kirol zelaiak uh, azibidez edo natura, naturari lotutako toki biziki ederrak Eta gero errealde ezberdinetan egin emtugu ekitaliak iribarnean Eta uh, edo musika diokoak bidez edo diokopista bidez uh, irri osoan Eta Sarkapukotugu a provincia Agustia eta ta Erinaguchina ere. Mhm. Mm Aukeresin ovea ba, lagunak egiteko Euskal Herria sagutzeko eh, aipatu suna, bai. eh? Euskal Herri osoa zehartzen da. Bai, bai, oinez eta bueno, leku bakoitzean, ba, ba, lekuak baita ere zergatik ez eh? eskualdeak sagutzeko parada egin ovea da. Esperientzia bezala, oso esperientzia eh, basa, a da. Bai, urria biziki uh, a je ez dira ou guti badia je Diakinez ere, uh, bardugo haipatu ere, uh, e abentura hori ez duela ezer konstatzen uh, gazteheri. Egon nalio soa gure uh, guk dugu dena hartzen, gure gain. Familibakoitzak emaiten badu bizizena, bakreik egale egiten dugu behme bat, egunta behoi eta amarreko uh, behme bat. Naidu erran gaztak bere izena emaiten baduz uh, etortzen alda, baina azken menuntuan uh, abisatu gabe ez badat etortzen atxikitzen dugu behme hori, baina bestena ez uh, itzultzen dugu diri hori eta abentura osoa ugirik uh, uh, uh, da hori da eh? dugu da hogein gazte e, 2006 eta 2006 pean jaiotako gazteak izango dira, euskaderrikoak eta diazporakoak hori e, parte hartzaileak abenturan parte hartuko duten gazteak, baina guzti hori errealitate bilakatzeko, ba, aurrera eramateko alegia, hor begiraleak badaude, medikuak, ekipo bai. handi bat ez da bai, hori uh, Oitam dors, taldeko gazta gira, uh, badia bedik, me, begiraleak, me, uh, medikuak, baita ere badira batzuk ikinen eta gehiago bideoa lan duko dutenak edo buntatzaileak. Piskabat ere abentura hori uh, abelazteko, uh, hartuko dugu bideoz, musika eginez, piskabat uh, okaiteko hoitza penak uh, geroan. Mm -hmm. Oso hongi, oso hongi. Bueno, gelditzen zaiguna, eh, Txomin, da, bueno, gelditzen egun hauetan jende animatzea, berezik eipar bai. euskal herriko, bueno, ba, gazteak ez da? Ba, jolida, e, espero dugu pixko bat egin dugun uh, ekin-zekin, ebe galtza euskal herrikoak motibatuko dira da. Odan galiten dugu ere ikastetxe di, ebe o, hortan uh, pixkat partartza eta pixkat aipatza, haluten uh, denburetan. Eta darigabena, dute gu piskataekin azken aurkezpenak posibidugu beti etortzea, ikastetzie, doa gazteekin ahimenat entzartzen bagi da, hori aurkezteko eta laguntzeko izen emaiteen Behin izena izen emaiteak beteak, hau da, e, bueno, ba, guztia aurkeztuta, noiz jakingo jakingo e, da, e, ba, zehazki, eh? zeintzuk e, bueno, aukeratuak izan dire, ba, abentura honetan aurtengo abenturan parte hartzeko. Pilila erdian uh, emanetugu uh, izan emaiteak zen hor hartua izan den, atxikak izan dien uh, abenturan. Eta, gero, pililatik goiti uh, emanetugu be bezer behar den, ekarri, be material bezala udaren zat, nolat batzatuko den, eta hor aurkeztuko dugu uh, zer dugun uh, abentura haurta. Mm Horkezpen -hmm. hori nun nu izanen da? Uh, oliz dugu finkatu oin hor duan, uh, oliz dugu prexabet bezala, situerazten ditut. Ados, ados. Bueno, ba guzti horrekin gelditzen gara, txomin, esker mila benetan, eh? ba gurean izatagatik. Mila esker. Ja, juzetaz. Adio egon, Pasha.